کی پدی وځه وجنیخه پوه هر زمانه کې چې حق خبر تکان او باطل فرض پتا سره دا چلکې بش دا ترغیب ور ایمان ته او بشارت ان الذين امنوا يقينا اخلت ایمان را د ثنا والذین هادوا کسان چې يهوديان دي والنسوارا کسان چې نسوارا دي ابئين اوغسوکی تونکی دخپلديننا من عمل باللاول يو مخر چاچمان را د دانا پ لا پروز د قمات املا صالحنا کارك موافق دسلنااد فلاهم اجرهم ندي لغ صاب دددي او چا سر عند بههم فز درب دد ولا خصون عليههم لره پ دامان راکی جو پسته مرگنا ولاهم يخزلون او و ایز اخل نام حسا قد کم لیده ناشو روچو اش سو ده بنیش راییلو ده مشرانو خامای یاو پا لوستینگ ندی ادویم ناجعز قتلی کریو ادویم کلی کولی پا زبح ده بقاری که چنونا ادو کشرانو سلور زکر کئی یاو ده منافقین یاو تحریف کونکی یاو ده ده جنت زمنگ دی ایو انپال خلق منگ الله بخلیو و دا قویونه گوره دا دا بنی اسرائیولی یو مومنانو دی نظانو ساته لوز دیو که جایز کلاک یپی خدای حکم در تکیه ای حیلی که مکو او ناجیز قتلونه اونکی او دا مویا چه جنت سماده وی او دا مکو ایمان سازادگالیو عرص چه کهو او دا مکو چه قرآن سنت نیزده که اما بخدای با عمل بناکه که ولی دا دا مذاهب منافقان دا منافقا د کتاب تحریب مکوا داو خامای درې نه موجوده او سالوړه موجوده او بنی اسرائیل چې قران راتلو را او درې نه مشرانو دا قران نه ماکه وان اخذنا میثاقکم کله چې واغستبنګلو استاد نا ورفعنا فوقکم التور ورته کله ومن استاد د پاسه تورو روزو لوی ماګه اټیناکم ذکرلمه تاسو به قوتل کلاکټ ایمان راړي را بیاو په زور کاي خان بلدا په یوه کې کنه که څوک دا وږي زور خنیش د په چابل نه نه چې مان راځي بیا په زور خای ا چې مان نه راوړل نو لا اکراه فی دین په زور یوسره مسلمان کوله نشي چې مسلمان نو بیا په په بعض ځای وخت منذ په زور کوي جب په پین په زور نیوي او د شرابو نه په زور من کوي انا خلاص نه او سزا به ولا دا په زور ته څوک وای غریچ پیو چاټکو انا په سره اله نا نا پا ایمان را رو کے زور نشتے اچھی ایمان دی را رو نوی آوے پا زور پکائے خوا تا دیجا پوچھوائی خوزو انی و ایمان آگا آتائناکم چی درکون منتاز تبی قوت انکلاک یاد ساتی الگا کم کتاب چی اللہ درکنے دا با یاد ساتی دے با ما آغا حکمنا فیهی چی دی پا دی توراتی انجیل که اپا قرآن که لعلکم تتقول دی پارا چی تاسو بجش دی ده اللہ ده عذاب ثم نا لوزی ماد که تاسو گردی دی من بعد زالیک پستلوز نا فضل الله کنم فضل اللہ, اللہ علیکم بتاسو ورحمته رحمت اللہ لکنتم من القاسرین خام وقاوی بتاسو تاوانیانو نا دای دا واقعیا پټول مینه خې زيران جوړکړي د خالید روز تعظیم په دای الله مقرار کړو ردی د مايانو کار نه مونږ کړیو دای خلې کولې کونډې اچولې په شوي د خالید پرز د جوميه پرز به کونډې کې خودي د اطوار پرز به ورو دي دا خو مونږ خپې ووکې دي یعلو خدای کولا د دې زمانه خلق راواله په مولا ګلاو له خپې ووکې کړې لکه هغه کوم اغې دا کار کاو اوس ته دا غې په جولای کې پروت دي دا له بخوا غې کولې دارې وو ولکد علمتم یقینا تاسو پیژنې چې هغه چې خلق کړې اعتداء او زيادته وکړ او ملک استاسو زيادته پسې کړو چې په سبتي پتا دین د خالقي احترام دمایانو وکاو فقلنا من قوی لهما غیته سوره عرب کې براشي درې خلق شو یو خر دمایانو وکاو او درې مو مانه کو مته وي او در سوي چې نهي عن المنکر ودعوت کو د تغيره تاسو له کو لتازه سلا کوي پريږې خپل قبر کې بسملي اغه وي نه منځ خپل غار اخلاص ولاته نه داسې و پدې سماله کومې عام اعاف فسيرين پدې چې دغه دواړه خدای تاباتره یو فکر کوونکی اياو نهي عن المنکر نه بل ام نه کول پخپل هم نه چې چا نهي عن المنکر دبدل نه نه کول کوه اخلاص ورکړه دا عبد عباس نه د دې مخالف روایتومشته سمه درم یریت دو طالانی جات ورکو ادا یو عمل ولا دحکار دا الله تباخنا اول قل پکې دا دې دا یو د بهخلطوب کار کړو له خدای دغی ذکر نه وکړم په امپری خودی ادا یو ناروا کول تبا یو د غیرت کار کو د دین نه یل المنکر کو غیټلانی جات ورکلو دا مختلف اقوال د مفسرین سوره اعراف کې بارای شي فَقُلْنَا لَهُمْ أ دا تاقول شيء حق تويويي ادتان شدوگان خاين ش شوي زری شوي کوکشي سپ سر کوريش على سو في اولا تقل وورپو کري شيء فجناها گردزول د من ده عذااب دد لقال عبررات لما دا خلکونا لرا با دا داها تون متق متقیان لران ظح د بقرري ک خللی کول طله موسا کله جوی مساالله سلام ل کومیپل کوته سبرروونه او ل کې د وجه دمال مال نراله د خایا کېبارو غورزه او داوا وکړه د من تر وجله دی بعضې مفسیین و نټرول سره لاره واجی په دې کې یو ورکی دا نو ورکو لويوجو بازی وینا حق دې تېخلو انو خاوند ول ملک ترو ای چې دې ختم شي انو فقظه بلی کاو یا می راسو یا لورو خو خپل وا یا قضا نډا نه چې اس قتل لكنه اونې کای په پنه نيټه ممرشي بیره صف واخلي ای چې دې ممرشي لوري بالغې تا تر نکاح کې یوکا اجدې مرشي او قضې کونډه یونی کا کول غواړي نو کا کنه نو ناجایز وي کوي دې زمانه کې هم د بنی اسرائیلو د خوینو داسې کوي ها ټول لابل واس قال موسی کله چې موسی علیه السلام له قومي قون ان الله یامرکم الله حکم کوي تاسو تسبحو د حلاله او استاس او یو غل قالو اوی دې اتتخسونا ایت نیوې موږ را هوزو ون ټو شي سای مرده تواي غواله انا مفسرینو اختلاف تا پده اکی خواه هم مفسرین دا دی تا واقعه دا غوا دا رستو دا قتل محکی ده قرآن کریم واقعه دا غوا محکی سکر کری دا قتل رستو نویه نو هم مفسرین وی نمحکی قتل کریو انا رستو غوا دا پده دا پوانو شوی ده پوی گئی؟ از زمان مستازان سوی ننا قرآن کی سنسکر کری دا نو دا بقری واقعه محکی دا نو بیا وایو چې دا وایسلا لا لولا نو مفاسرین لیکو دا د دې لپاره داسې عبادت کړو تاسو مخ کې ویلو کنه نه دا امور ولا لاله کی نو د خپل معبود په خپل دیزتیو کی د دې د عقیدین په ووزی دا خدای دی که دا ویناو سره وسکل کړو کنه نو دا غوا دا لالو وجه دا دا زمان مشایخ من کې د چا نه قران وینل دي لا غیر دلایل او کتابونو کې داشته کوئیږي راغی وای غوا د دې وجه دا جو دا دا دوشوي بلی دا پوئی گئی؟ قالو اوی دا یتتخیزوان نا آیت من نیوی حضوان ٹوکی قال اعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام وی پنائیوان پا اللہ ان اکون من الجاہلین دا که دو زماد نا پوئینا دا دین پا کارونو کی بزرٹوکی کون نمازد دا یقین را گئی قالو اوی دا ادعو لنا اوغار من لرا رب ربنا یبین لنا چی بیان کی منتا ماہیا چی سد عمر دا مالیہ سره منطقیان وای د ذات نه سوال کیږي چې غواړه دا ولې غوې د غواړې نه پیجنډه ل دل تماهیه سره صفته عمر عمر سلام ځوان دا بډای دا خایل قالوا الا انه يقنا قال وموسى عليه السلام انه يقنا الله يقول وي انها د بقرۃ الغاده لا فارض ند عمر خوري صلا ولا بكر او ند صحای اوانون درمیان دا پای نزالی د پا او د سخایی که را غیتا پفتانو ویسوان در رو ففعلو که ما آغا تؤمرون چی تاستا حکم کولشی او که کار کنن دای بیاوی قالو او دای ادعو لنا اغال من لرا رب کا دفبل ربنا یو بایل لنا چی بایان کی من تا رب بکار لنا چی بایان کی من تا رب والدع لنا ويدعوا لنا ربك دخل ربنا يبين بيان كي رب لنا منتا مالون و صدران دي الاوي موسى عليه السلام انه يقن الا يقول وي انها دبقره الغاده الصفراء او تكزران فاقع خالص تي لون و رنگ دي او تكز رنگ دیکھا تسر خوشالکی دا گواه دا وجه درنگنا کتول کولارا سوکچی ور تاگوری دیرا خولی گواه دا خولی رنگی دی قالو وی دای ادعو لنا وغار منگ لرا لنا چی بایان که منگ تا ماهیا جسده حالت دی جوتی و رکی ان البقر یقینات دا گواه لاتاچو وی زیارا دا اسواندر دا تشابه گره ورشی لعلینا پا منگ زیاری گواه گانی اسواندری بلا ش وَإِنَّا انْشَاءَ اللَّهُ اَيَقِنًا مَنْكَ اللَّهُ غَانِي لَمُهْتَدُونَ مَقْسَد تَبَوْرَسُوا دَا غَابَ حَاسِلْكُوا حدیث کی رازی کَنَا دَيْنَوِ وَيْلِي انشاءاللہ قیامت فورق بگرده دا مسئلہ بحل نواحا قال او موسى السلام اِنَّهُ يَقِنًا اللَّهُ يَقُولُ وَي اِنَّا هَا دَا بَقَرَةٌ ناسی قواده لا زلون نده تپکرشیوی تسیر الارضا چه دیگوا سیرکرده از مکا جوتی نده ولا تسکل حارسو او نده تپشیوی پا او بکولو دا پسل سرارتی نده مسلمتون روغرمتلا لا شیطا نشتی سنقصان فی یا تدیکی پا عمرکی نقصان نشتی پا رنکی نقصان نشتی پا کار کسب نقصان پا کی نشتی قالو اوی دی الانا اوس جهتا تارات له وکړه په حق په بیان سره نانه چې واستحق او حق یې ورکړي دا وروه نه پوره بیان دی اوس عمر د ښکاراګ راند ښکاراګ اجوتیه راټی د ښکاراګ نه چې نه جوتی دا راټی دا اوس خبر اخلاص شو فظبحو هل دای حلال کرا او ما کاذ او نسکی لو ته يفعلون چیکړې ودال نا او وکون واستالتو نفسان عام مفاصلين وهي جدا هذا قتل نفس واقعه ده محكه ده هذا بقاري اغفو واقعه كدوكي رسته ده فتلاوت كي محكه ده زمن مشايخ من كده جانا قرآن ويله ده أنا آغاي وينا سن كي ترتيب ده قرآن ده بقاري محكه ده اغفو ده نفس رسته ده ام دغسه ده وبيع وجه لغوا ده علالو لصلا أنا آغا دالا دا جدا فالمعبود وبيزتيهو کی نالله حكمت پا كدعو خواه څڅن چا عبادت کاي او تي حلال کې نو تب په ورشي چې دا خو نه دی کانا او غي سوای لا غي زقالالو لا چې د امره پیښون دی کی وایس قتلتم کمو کې جو تاسو نفس علی او یا نفس فدارتم تاسو په یو بل راړو فيها قتل داغو در اذكرت یومانه یو بل وی مان له کې والله مخرج ما كنتم تكتبون الله كاركون کې دا چې تاسو یې پټوي دوی چې د مړی دا واقعیا پټ شي کوي الله وي زه كاركون نو فقلنا او من ادربوه او ايدي مړی لرا بيبازه ها فبازي حسد دي مړی دا ترجمه لچاده دا دا زمونږ داساته سودا نو کته وې هو ضمير مذکر دي ابي بازه ها کې ها ضمير مؤنث ته نو هو راجع ند... او ورته د نر زمير راجه کول شي او ورته د خزي په دې پهونو شوي نه دي ها نه دي وړي لاسرا واخل لا دې خپل ها واخل د سره وکم بس په او پهويږئ عام مفسرین سوي صح ها سړی هغه ما دو وجوي کنه دوره ترجمه درته کوم کنه ته مو حضرت حاضر څور ته کې سو پورې ما بیان نه تازو بتا پوست نکره اینو ما خودر تایی ترجمه می هم دو اکری آه ترجمه دیده که در ازریبوه و معنی هم دو کومه اگر دو رو چې نده که زبا پارا هم خلاص دو ترجمه اکری فقلنا فسوی منو اوی در همو مفصیلین و رای دادا دا چه دا غوالا لولو واقعا دا رسو دا دا د محکی دا غوالا لولو چه مولی پیجوانده شی زمن د دا استستازانو داله دا چې خواواقع پهقرورآ کې مخکزی کله د مې وسته ده د دخواځانله واقع اه د مری ځان ل ده د بیااسال را زی غوا لالوور سرده وي د ډې لپاره چې د خپل معبود ب زتیو کې د دسې ععبت ک چې دامور ولهالله کې ن نه به کوي نهپغ حاز د دی د ز دوار ترجمه کوم لبا دا کوم ازریبوه او دا مې د بعضې ها په بعضې هڅ ددي مری خپ لا سره اوجنګ وي ځمهمالاکم. فَقُلْنَا مَنْگَوِي اِدْرِبُوهُ اوحَي دِي مُلِ لَرَا بے بازی ها فا بازی خصد د دی غوار د دی ته سا حصرا واقلی مُلِ لَرَا پریده دی, دی با جونده شی ناغی دا کارو کوس پوش شوئی کازالکا دخ کرنگی یوحی اللہ الموت تھال دغس اللہ جوندی کئی مُلی اغا جونده شو پلخ لیو خولا بیا مرشو ویو اخیطا سخف القدرتونا لعلکن تاقلون نره دا چې چتاز دا قلن کارو آخ لئی ولو دا کارونه اوکنا سیمان را رئی کنا نه نه نا نیل آغا سی کوفر شرک کلاک تے نا اللہ سا جرور کئی سم مقصد بیاون کلاک تی قلوب کنز رونستا سم نمباد زالکا پست جندوالی دا مرینا فہی دازرونا کل حجارتی پشان دگتی دی پکلاک والی کی او اشد دو بلکی ریر سختی دگتی اولی گتھا نرمدہ زکا وینن من الحجارتی یقنن بازد گتھونا لما آقا گتھ دی یا تفجرو چی بھئیگی منو داغینا الانحارو ولی استاد صلان توحیدو الله اللہ یرن بھئیگی چی ایمان راری وَإنَّ, وإن منها يقناً بعض ده غاتنا لما غدية الشقققو چهوچوی پوميانز فيخرج منه الماء روزتي وبو استاذ عذره ده غاتنا كلقت ده ايمان راري وإن منها يقناً بعض ده غاتنا لما غدية حبتونا چرغوري من خشية الله ده يرد الله اتد الله ده يرنبه وشكيغينا چه ايمان راري وما الله بغافرن عمه تعملون دمكي وذاتاو چساكوي اللا ده امل الله ان الله بغافل عنا خبر عما تعملون تتاسو قوي قومنا تلاوي دای دسه غړې سړیا د سه جهلان خولې د حضرتياندی را ته دیت تم ساتي چی ایمان براني د نه ایمانونه نه ورایي افاتتمون علات ایو منو چی دی با ایمان راری لکوم پا دین ساسو کان فریقون یقینا و یودلا من هم دا دینا یسمعونا چی اوری دل بے کلام اللہ دا اللہ کتاب ثم یحرفونه بیا بے بدل و غیل را موجودا خلق من بعد ما قلوهو پستا غینا چی پویش وهم پی و او حال دا چی دی پویدل <سؤال> چی دا کارونا دا اللہ کتاب چی پکار مناخ ذا ل كل الذينا عملوا کل چې د يو وزشي ممنان سره قالوا ويد عملنا من اماندهدي ذا خللا کل چېظله شي بعضم زدنا لا بعضين زون سره قالوا ويديت حدّسونه هم آ تاسو بایان کويدتا بما باغي حللا عكمم چېیان کل تا ال لا پ تو جي ک ومنلا ت تااس د خبري کوين دحجوكم عاقبت پیدا چې جغربو ک تااس پاغي اننظر بكم پالیس دراستاسو الله کتابونه ورته پیش کی ا پرواز د قیامت په پیش کی افلات عقلون ایتاس د عقل نه کار نه اخلي اولایا لمونای دینه پویگی الله یعلم یقین الله پویگی ما یسرون پاګی چ پټایې و ما یولونو پاګی ذلپکه امیان دي درما داله وامنهم اميون ذلپکه امیان دي لا يعلمون الكتاب په خپل قران تفسير کړي د کتاب نه پويږي الا امانيہ مگر په خپل ارزو غانو دې ما معنا الا امانيہ پويږي په کتاب سره پلوستو الکه لقران الفاز لو ارزي په مگر غمان کوي فایون حالاقته او تبای ده ل الذينا خلکو دپاره یګون کتابه چې ل کې کتاب بیادي هم په خپلو لاسنو نومنګ تاسوقرآ په لاسلیکو دا ممثللم لې په توهته اننجیل کې د خپل لاس ک کلي داخلیسم یقولونه وید بیا و د من عنند الله د الله د طرف نه اضیر شیر مقص د صیل ه لپاره چې واخي به پهې خپلولی کلو شو سمنتونیا قریاً چې لګ ده وویلن تباید لاهم دایلرا مما داغنا کتبت ایدیہم چلکی لاسونه دئی پتوراث کی دساننا وویللهم اتباید دایلرا مما داغنا یکسبون چدئی پکما گٹکائی الکا هوخ دروڑل ذکر کر کے سلورما جنل زمن چرینرا رسی منطور الا ایاما مگر ورزی ما دوداش میرلی شیوی قول او آیا اتخستم آیتاسو اغسطی دا عند اللہ دالانا عهدن لوز توحیی دو یادا سیوا عذاب بندر کن بل ينخلف الله شر خلاف لك الله عهد هود قتل لوس ام تقولون بل كتصوا على الله فالله ما خبر لا تعلمون كتصوا لبويب سبوتاغي بلا ذاته ذاته اسکی سوای من کسب سی اتن چاچو کو کفر او شرک وحات تراگر کی به دلرا خطیته کفر شرک دتو منش پہ فاولای کا اصحاب فاولای کا اصحاب النار دغه خلقته ور هم في خالدون خاالدون دیپې کیاې شي بیا شارارت مخک تخواب واللهنا عمله خلکو چې معې راه فام را صالحاتې کارون کوي موافق دسل او لای کاصبول جله دغه جنت والله خلبي هم ه خاالدون د بهپ کیاې شي وال آخرنا مساقب ب اسرائیل کله جوغ د من لا تعبددونونه تاسو بندې م کوي اخبار فمانا د نهی؟ لا تابون تاسو بندقي نتو وي لا تابون تاسو متوي احج ا الله سوا ذا اللهنا وبالوالدين كويمو رب الاثرا احسانا وخ ذ القرب ادخلوان سرا ولي تخون نخبل ولا يسرا ولي طاماد يتي مالان سرا والمساكين دخل غربانان سرا وقولوا ويل للناس خلقتا حسنا خست خبري واقيموا الصلاه كويمون زنا واعطوا الزكاه ور كوي ثم توليتم بها تاس مخوارا إلا قليلا مقر لكم منكم استاسنا وأنتم موردون أو حال دا يجي تاس غداس خلق يجي مخارا وي وإذا خذنا ميساقكم كالجي منو استاسنا لوز لا تسفكون دماءكم تاسو بنتو یو وینی دیو بل و تخرجونا نبو باسی انفسکم یو بل لرا من دیارکم دو قورون استاسو نا ثم اقرارتم بیا تاسو پدی اقرارو که و انتم تشهدون حال ده جتاسو پدی جواحان یو شانی نزول مدینه منووره که باشندگان مستقل دو غاق قبیلیوی یو تبه اوسوی بلتبه خضرجوی مذہبی بود پرستیوان اعظم خلق چې دیرو پا حیثیت تا اقلیتا نا اقلیت دولو ورد اکثریت تابینو لگستازو کنی کې ډم ده شاقل ده لوار ده آنه پختنو تابینو فلی خبر پویگی لبار نه نا اغلی ناگه ده یودالی سرهینو آنه دا اقلیت خلقا نا یهود و نسواراو سوا... یو قرزو ایو بنو نزیرو نا قرزو اوبو چی لم امرستا ملاتالا دا د اصلی خاندان دا اوز سره و دا او د بنو نظیر و تعلق او د خضراج و سره دا او و د خضراج په اخپل کورانه که دا جاهیلیت جنگونم نا خپل دالا نا یو بل سره یهود و نسواراو تا پا تورات که اللہ ویلیو یو بل بوجن ایما یو بل بشارینا او کچر سو پیت کستا سرونو یهود راشی خویزا و, و نظیر دای دا دا بخلاسوی پیسی بورکوی دای په دی یو عمل کوا فی دیبه ورکولا نور په دی دو عمل نکوا نا اللہو ای دا تحس سکوی دا دا و, و کار دی ناقا واقعی زکر کئی سم انتم بیعتاسو ها اولائی دا خلکی تقتلونا وجنی انفسکم یو بل لرا قرعزاو با دا اوز پا خزرج کی بنو نظیر وجل اا بنو نظیر با د خزرجو پا مرگرتیا کی قرعزاو لا وجل وا تخرجون فريقا او باز انتو دل منكم استاذرا من ديار هند كورونو دا, كورون دا غينا تاسو هارونا تاسو امداد کوي عليه په خلاف د کلورونو کې او ریزاو بنی نظیرو نظير په خلاف کې او بنو نذير او قريزاو په خلاف کې بل اسمي په ګونا الله دا حرام کړيدي اول عدوان او پزياتي یو دا الله حکم ماتوي اول په پلا کورنوي کې او بل سرزياتي کوي وياتو کو اگه برال تاز دا و سارا قید کریشی قرعزه با خضراج راوستن او بنو نظیر با اوز راوستن انو قرعزه و پیسه را جامکلی آن انو بنو آن نظیر او بنو نظیر و بیا کہ قرعزه به راوستیو چا خضراج انو بنو با پیسه را جامکلی قرعزه و خلاسول سو بے زان لواگستی هستی آنمی بے غیلوا رکلی اوس که بعضې مشران داسې کارونه کوي د خلکو روغې کوي مله کومې پیسې ورکي م ده په کظان نه کوي نو دا ګورې غنا د رادی شي ون نه بازانان سا کويه نه چې د هغې غون ت کې ک رغې د خلکو دی د پااره کوي چې ی او تجارت دی نې بسستا ې بای غان ل په اخلی دا کار د هغ د نو داسې روغی به نه کوي روغ وال الله د پاه کوي اتو کوم کم راله تاته. او سارا رونس تاسو قد کلیشوی تفادوهم تاسو جرمانه ورکوی ده اغای ده خلاسولو و هو شانداده محرمون حرام کلیشوی ده علیکم پا تاسو اخراجهم یستل ده ده ای نا اغا یستل کوی وجل حرام شوی ده هغه کوی اله یو فیدیه ده نه دا په دیبانې عملې پاغ نورو دو نه اوفتؤمنونه تاسو منئ بعض ح کتابي زنې حکم د کتاب چې في دیوررکول لي تک فرونه ان کار کوئ به بعضل د حکم د تات نه چې وجل لي او شړل لي نه د نزان نساتای نهات د شلو ننظر نهئ فباجه او نه دڅزا من دا غ جا یغانو ذلكه چې کوي دا ملکم ستااسونه. ایلا خیزیو المگر رسو ایدا فی الحیاتی الدنیا پا جوان دا دنیا کی بانو نظیری او شروس کلونا پاس جلاواتن ای بانو قریضا ناری ناو وجل خضی و معشومانی دا دین غلامان جورتو اخیری دا خیرتو و یوم القیامتی پا رز قیامت یرد دونا دا سی خلق بوا پاس کولشی لاشد الازاب ذا زعولید یامې شته او مالله او بغافلین اما تعملون ان الله ناجارد هغه نه چې تاسو یې کوي اولایک الذین داخلت اشتروا الحیات الدنیا چې وای غست ژوند د دنیا بالاخره په ولا يقظفون بشيء سكوله انهم لدينا العذاب وعذاب ولا هم ينصرون ونبصر اندات كل شيء ولقد اتينا يقينا وركلا موسل كتابا موسى عليه السلام تا كتاب وقد فينا بيدرتي پی مراليكلو من بعده فاست موسى عليه السلام برسول بيغبران واتينا وركلا بي عيسى بن مريم عيسى تجزوي بن مريم هل بينات خارق ما موسى عيسى عليه القدسی، بروح القدسی پروح پاک سران چه جبرایل علیہ السلام و انجیل ده کلما جاکم هرواری بچراغ تازتا رسول پیغمبر بیما پاگم سلو لا تحوا الفسکم چه نبا غختل ستازو سنو استقبر تم تازو باتی لویو کلا منگ دانمانو ففریقن سنید پیغمبرانو کذبتم تازو بات روجن کلا ففریقن پیغمبرانو ما تقتنون تازو اجل موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ السلام دروجن کلا ازکریه علیه السلام، <سؤال> یحلیه علیه السلام دا پیغمبران تاسو وجلو، حق فرست و زباطل فرست دا خلق کئیو، اس بای ملازم بنگ دا مسلی نمن، دا زمنگ دا معاشره او درسم روان نفکینا پارام، دا پختنو چی سلاح ریخ بکو، وای، دا خبرتان چاکر داس، او حق فرست علما وجنی، انبیاب و جل، اسم حق فرست چی حق فرکای وجنی، وقالو وی بده قلوبنا زرون زمن غولفن پا پردو کی پراتی دی ستاسو پاگی نپویگو دا پختورا سمرواج کی پراتی دی من پی نپویگو وقالو وی بده قلوبنا غولفن زرون زمن خودکی دا علمنا ستا علم تاجت نشتی اللہوی طول دروغوی بلدہ سندہ لعنهم اللہ و لعنت کلی دی لر اللہ و لی بے کفر ہم پا سبب دے انکار دے دی فقلیل ام ما یکملول ایمان رالی دے ایمان لگ یا ایمان رالی دے دینا لگ خلاق یا دا تورات انجیل پا زن ایمان رالی او زنی نا و لما جا اہم دے ما حصہ کم دے شروع کی گے خوا و عہ ہاں دیمه حصہ د 72 نمبر 12 نمبر آیاته مشهور کیږي ولما جاءهم هر کله چراغ دیتہ کتابن کتاب میرا عند الله دا الله ترف نه قران وصدقوا الموافقوا لما جاء کتابه وما هم شدسروا وقالوا ودیم القبل ما كده دینه یستفتحونا بیان به کا ما كده تاسو بوئی ې ماګانې پهکشته هل نځنا په خلکو کفرuci کاافرانو فلم ما جا ا هررک چې راغ چې دا پېجنو کفر به انکارېتي وکو بایان به کودئ على نغنه کفرو د مکې معواظې خلکوته چې په تاو کې با خری پې غمبر راځي فل ماجا او هم هر کله جراغې داته معغ پې غمبر عرفو چې پژددي کفرو پې ان کارهکه ف الله على کاافين لانت الله ل په کاافرو د سمابد بدغش اشت راو چې دای واغسته بهیل پاغې خ فلزانونه دلته د اشترا معناغستل. اې یو کفر کول د دای دی ممد هغه کتابان صلی الله علیه و را کله کفر یو لیکو باغیان د وجد زتنه اداولی زت پکې کم ځای دراګه اې نورزل الله د دې وجنه چر علیه الله مل فذہی وحقلا علای یش پارچا چیو غاری من عباده دخفل بندګار چ محمد صلی الله سلام دی د عزت پکې دینه پیدا چې د دې ولی ورکوې دا حق د بنی اسرائیل یو او دا ورکو اولاد د اسماعیل تا فبابو احتشدای به غدوبن په غضب چې د صحیح عبادت وکړو علا پا غدوبن په فسد غضب چې محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانه انکار وکړو فبابو احتشدای به غدوبن په غضب چې عیسی علیه السلام د پیغمبرانه انکار کړو علا غدوب د فسد به غدوبن چې انکار وکړ محمد صلی الله علیه وسلم نا علا غدوب د فسد غضب چې صحیح عبادت وکړو او علا غدوب د فسد غضب چې د عیسی علیه انکار وکړو نو دا خلک کافر دي ولل کافيرين عذاب مهين کافرانو د عذاب پکول کې وازا وَا قيل لهم كنجوول شديته عاملوا ایمان را له به ما پاک کتاب انزل الله جل الله علی کل قالوا اودى نؤمنو آئے من ایمان رالو را به ما پاک چپمنګ را لیگل شه ده و يفرون انکار کوي ده يا ما ذا كتابنا وراء او چې سوايد توراته انجيل نا وهو الحق لا سواي کتاب چې قران له حقته مصدقا موافقته لما ذا كتابهم معهم چې دیسر قل تور توایا فلم تقتلونا اوله وجل تاسو انبیاء الله پیغمبران د الله من قبلو د دین ان كنتم مؤمنين كي تاسو ایمان راولون کي توراته پينجيل ولکد جاءكم موسى يقينا راول تاسو موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی اخکارم عجزی سممت تخستن بیونی اتاسو العجلات خیپ اخدائی توب من بعدی ہی پس تطرود موسیٰ علیہ السلام وانتن صالیمون تازیاتی کون و از اخذنا کلچواغ استمن میسا نا پورت فوق ستاسو د پاات تو توه خو او کتاب آطنا کو چې مدار ک تااس ب قو و اسم او ورتکی دی کېدي ع دا صمعانه او من اسنا فعملې عمللو اووش سک او دد خقوللو بههم پز دا ک على علا مح او ضيتوب خي بکوفرهم پهسبب د کار لدي او اووايا بسمما بغاشي يمر بک به ج حکم ايمانكم استاذ ان كنتم مؤمنين كي اي مؤمنان مباحلا قل اوايا ان كانت كوي لا استاذ دفانا الدار الاخرة كورستاني عند الله دال لاسا خالصة يوازي من دون الناس سواد مؤمناننا فتمنع الموت وغول مرقب ان كنتم صادقين كرختيا ويون اي ولن يتمنعه chari dayna wadimar la abadan chari ali bima qaddamat aydihim fasawab ta'a kich makili qalid la sunud dai wallahu alimun bisalimin allah fi jan saliman wa laqidan lahum khamqat tubum daylira ahrasa nasidih hirisnak dakhalna ala hayaa ومن الذين زياد حنس كون كي دا اغا خالقونا عشر كوچ شرك كرده دا سر قيامت نماني يودو احدهم قوقن ياريو دا يهودنا لو يعمر عمر ور كي دل الف سنتين سر كالا وما هو نده دا اغا كس بمزحضي حيه من العذاب دا اغيرتنا ان يعمر عمر دادو والله الله بصير بما يعملون لنو دنگه باغي چي دي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 سورۃ البقرہ فسلوړو حصو کې تقسیم دا په لحاظ د مزامینو سره لومبهه حصہ سورہ البقرې د لومبني آیات تر 92 نمبر آیه تا پورې دا په دې کې مضمون د توحید بیانېږي دویما ل 97 نمبر آیات نا شروع تر 176 نمبر آیاته پوره پد کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارې صلات الله ثابتای زما رسولی مارالې ګلې او په دی باندې چې کوم اعتراضونه د مخالفینو د طرف نه دي نو دا غي اعتراضونه نه هو الله جوابونه کوي نن درس د 2 بهي سي د سوره بقره د نمبر آیات نا شروع دی سوال دا من زکه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نراړو یهودو نسواراو او مشرکینو چې دغه لکه ما فرښتہ وحی راړي جبرائیل علیہ السلام اغا زمون دښمن نو موږ زکه په د ایمان نراړو نو الله داږي جواب کوي جبرائیل علیہ السلام په خپل سوي په د ناراضي بلکې زمادہ طرف نظر علیګم چې زمادہ کتاب محمد صلی الله تعالی رسول قول اوایا اے پیغمبره من هغه سو کان چوي اعدوان دشمن لجبريل جبرائيل علیہ السلام لرا دا به انصاف دے اولی فا انہو یقیلن جبرائیل علیہ السلام نزلہو راری قرآن لرا علی قلبکا استا پزربان لی بی ازن اللہ دا اللہ پا حکم موافقت کونکے دا قرآن لما داغ کتابونو باین یدائی ہے چھ محکی دا قرآن لدی وحدان اولار خودون که ده و بشران او زیر خوشالی ورکون که ده للمؤمنین مومنان و لران من کان عدوان سوگ چوی دشمن لله دالل و ملائکتی هیو فرشتو و رسولی هیو دالل پیغمبرانو و جبریل او دا جبرائیل علیہ السلام و میکال او دا علیہ السلام دغه دشمن تب عذاب ور کول شي وملايكتي هي کې جبرائيل عليه السلام او میکائیل عليه السلام داخل دي ورسته صراحتن ذکر کړه دې تویل شي تخصيص بعد التام ماکه عام ذکر کړه په ملائكو کې او سه خاص ذکر کای دا شرافت دې دروازو فرشتو تا اشاره دا فَإِنَّ اللَّهَ يَقِنًا أَلَّهَ عَدُونَ دُشْمَنِكَهُنْ كِلِهِ لِلْكَافِرِينَ کافران ہوتا عربیت پلحاز دا سی پکارو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُهُمْ يَقِنًا أَلَّهَ دَدَغَ خَلْقُ دُشْمَنْ دِهِ لیکن قرآن کریم ذکر کئی لِلْكَافِرِينَ فَإِسْمِ سَرِحِ سَرَئِ ذِكَرْكَي لَا اَدِ کدا پټ خلکو ټولږي چې دا الله سر او دا الله فرشتو پیغمبرانو سرا سوق دشمني کوي راغه کافر دې او کدا تي ویله ف ان الله عدوهم الله د دې دشمن ده نو بیا د دې د کفر پټه نه لګېدله نو په اسم صریح سره ذکر کړو په اسم زمیم سره نه ف ان الله عدول للكافرین سوق چې دا الله دا لاده پیغمبرانو فرشتو سره دوشمنی کوي انو هغه کافر دي دا فائدہ شو علم مانی مختصر المانی متول دا فایدی ذکر کوي اسم سریحی سره ذکر کو چې دا غیب کفر دلالت کوي ترغیب ور کوي قران کریم ته او خلکو قران واضح احکام دی دلائل دی دا یې ذکر کوي ولقد انزلنا يقيناً على الذين آمنوا الى ايقا تاتا آيات دلائل بينات انكار وما يكفر بها او انكار نهي إلّ دلالنا الا الفاسقون مگر خلق وتلك دين او كلمه آهدو دن نهزه زجر ورکې یدو نراوتتهلوزو کې لزماتب او كلما آهدو هرواري چېغېلوزو کې آاهدن ل کوولزه اوغورځ دغهلووز ل را فری قولی او ډله من همم چې دد نهدي بل اکثر هم لایؤ میون بلکې ډیر دد نه ایمال ن راړي، ده محمد رسول الله صلی الله علیه ان و سلم ارے صلاۃ تا هغه پیغمبر راغې او هغه موافقت کول کې د تیرشو کتابونو ان تاسو خپل تورات شاته وغورځو هغه تاسو ته تورات وای په اخیری پیغمبر ایمان راړې د صفات دي ولما جاءهم هر کله چې راغې دایتا رسول پیغمبر محمد صلی الله علیه و من عند الله دالال طرفنا مصدقل موافقت کون که ده لما دعا کتابنو ما هم چه دیسر دی تورات انجیل کی جکمه مسالات توحید رسالات دا قیامت بیان دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام آغ بیان کئی مصدقل تصدیق کون که ده لما دعا کتابنو ما هم چه دیسر دی نبدا اغرزاؤ فریقون یوی ڈالی من الذين دا دل داخلوا اوت الكتاب اجي تو ور کتاب تورات او انجیل زيو ور کتاب الله دنا بزد فار مفعول وي ورزاو کتاب د الله کتاب الله کتاب د الله کم طرف ته ورزاو وراء ظهورهم رستو د شاگانو دحینا کان انهم لا يعلمون گویا کی چ دین پویږي زجر شو داسه علما ہوتا چې ای کتاب لولی او پوئږي چې اخر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله وسلم دا الله پیغمبر ده علا جاولی تورات, و انجیل و دی تورات و انجیل او انجیل نو تغيره تورات او انجیل راواجسته شاته غورځاو دا مطلب نه ده چې کتاب راواجسته شاته غورځاو منځه تاسو په خپل محاورہ کې وایو بای ځما خبره اکرتا شاته غورځول ده نه کای وذا دا اهد ادم عملنا عمل تلکی تورات کی داو اخیری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام پاولاد کی والار علی کی کتاب اور تورکئی اگوان ایمان راڑے نو دیدا اللہ کی کتاب پزای پر خود تورات دا ہدایت و عمل نہ کو نو کم عالم کم کاش کی پمثال فوئی گے او دے پہ عمل نہ کئی دا الله پولیس باندې ده جاهل نه نوکه انهم لا يعلمون گویاي کې دا ناپوهه خلک ته اړو کتاب باندې پويږي نه الکه چې دا الله کتاب یې پریخو نو سوتسته ته غوتې واچولي سوتسته ته غوتې کتاب سو پریدي نو بیا خلک چا پوسيږي ما الله و شیطانانو بچکم سحر او جادو او منترې لسته اریتلا سواجاو او سوم ديرو بوجانو لله کتاب خدمت پرې خوده دی اده دم درود د کوډو مان تر اوکار کوي دایزان دا له ذریعہ تجارت ګرځولې او عوایذ داندا د زمانه الکذا الله د کتاب خدمت وکا او چې سید دمونه د قران او سنت دی او سوق د لراشی ایادي بوزي د الله لپاره په دم واچو او زانه کسب کس کوما چې د الله کتاب او تفسیر او د پیغمبر سنت او تفسیر داو خوی دی دا یهود و نصوراو ها جائز دم دا قرآن او سنت کم دے احنو آغا پا مریض بانه او آیا اللہ بو ارتا سیحت ور کئی اتا پی زان لدن دا جو او دروخ پا کیون ویشی پا دد دا دی او پا دد دا دی. دا سی کار ندے پا کار قرآن و سنت خدمت درس و تدریز دعوت او بیان دا کل پا کار دی یهود و نصوراو تورات پا پر ایخو دو السهره وجادو تے گوتی واچولیں وتتابع روان شو اگائی ما غپسیت ثلاث شاتی لو چلوستلو لوستل بشی تعالی نو انسی اوجینی عالم ملک سلیمان پواخ د بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کې مفسرین لکي تفسیر مدارک او دارنگ جواهر القران چه شیطانانو یو کتاب تیار کړو رسول علیہ السلام نه پټو او پای کې سحر او جادو او دا کولیم انتاری وی به کولی نو سليمان عليه السلام چې په خبر شو ا کتابه ته واغزتو ا جادو کې تابونه ټول را جمع کړو ا د خپل تخت د لاندې خښ کړو نو دې لپاره د شکر او بژینا نو چې کله سليمان عليه السلام وفات شو لکه روستو قران کریم کې سوره صبح کې راځي الله تسا واغستو په خپل امصای ځنه لا ګولیو او وینول کې دا امصای خور لاخر اپري وته الوتيرانو دل د بيت المقدس اکرهم پریخو نو بیا کتاب را واغستو خلکو کې ډندولا وکړه د سليمان عليه السلام بادشاہي په سحر او جادو باندې چليدلخه دا نبی نو هغه وایي لعدی سهر او جادو په وجواله ده ملک او دنیا تابع کړیو آه او درن کی هغه اعتراض دیم چې تاسو سليمان علیه السلام په پیغمبرانو کې شمارایي هغه په پیغمبر نه او جادوګرو الکه زماسته په دې ملکی اومشته کنه ویدہ نقش سليماني دې شته دمګرو سره دایو ویدہ نقش سليماني دې نو سمدله ته سليمان علیه السلام ته ساحره او جادو وای دا خدای غایما راځو سليمان عليه السلام د الله پیغمبر او بادشاه لداروت عليه السلام نه ورته بچي پیدا شو او دا الله پیغمبر وو جواب کوي ده کافر نو ښا سحر کار دا, دا کوم ورته اگر دا کارونه نه کول و ما کفر سليمان او تبعو روان د ماږي پس تتل شات نو چلوستل بش تعالی علا ملک سلیمان په وخت د بادشاہ سلیمان ومعه فرس سلیمانو او کار د کفر نو کړ سلیمان علی السلام ولکن الشیاطین کفروا لکه شیطانانو کفر کړو سکفر یو یو علمو لن ناس اغیب خو خلقو تاسو حراجادو وما انزل علی الملائکه نو دا ته په چا باندې ماتت لو شیاطین باندې لو دا وتبعود الان دی دی داسی چو وطبعو ما انزل على الملک روان شو دا خلق آغی پسی چرا لگلی شیعو پاگ دو فرشتو او ای دا دوال فرشتی بی بابی لا پایراک کی ایوی فرشتی نمو حاروتا دا حاروت علیہ السلام وما روتا و دبلنو ما روتا وما یعلمانی من احدن حج شاتا اتا یقولا تر دی پور چوو اوباوی هارو تاو مارو دی خلکو تا و خلکو سیر جادو می ازدکووی او که ازدکووی نو گره منگ امتحانیو نو خو بیدرتا خو لیکن دا کار مکووی انما نحنو فتنتون یقینا منخو ازمی خلو فلا تکفور انو تکفر مکوا پس دا کولو د سیر او د جادو او په عمل لاغی یا تعمونونه د کو به د خلکو دوجې د زد دې